Початок травня 2006. -го. З наближенням літа їх усе більшеє. Вони всюди: у підземних переходах і на станціях метро, а також на площах, у парках і скверах, надто ж поблизу відкритих кафе і ресторанів, та й просто за першим ліпшим рогом. Берлін тут аж ніяк не виняток, а якраз один з найтиповіших прикладів. Знайомий журналіст навіть збирається писати монографію про берлінських вуличних музикантів. Йому добре. Він безробітний. У нього є на це час. Йому спало на думку почати з класифікації. Він зумів нарахувати аж п'ять базових категорій. Перша – це вчені-професіонали, фахово підготовлені по вищих музичних школах виконавці – які з різних причин не знайшли себе у філармонійній рутині. Друга – диваки і самітники, рештки мандрівних менестрелів і рокерів, схильні до тяжкої наркоти пропащі ангели андеграунду. Це саме їх найбільше у підземних переходах, бо вони вже не витримують денного світла. Третя – інноватори й винахідники, віртуози ні на що не схожих інструментів та цілих оркестрів, як, наприклад, конструкції з різних за розмірами і формою скляних посудин, наповнених водою, а може слиною. Четверта – абсолютні дурнограї, албано-румунського засмаглого типу дядьки, всі в золотих зубах і чорних окулярах. Вони завжди ходять по троє, переважно у складі саксофон, гітара, акордеон з варіантом тамбурин. Грають вони, як уже сказано, безсоромно зле, але це не заважає їм і з хитруватою нахабністю, і напрочут виразно артикульованими лайками, могутньої в цьому сенсі балканської мови, прочісувати пасажирів метро на предмет грошових пожертвувань. Ці хлопці досі паразитують на золотих часах Кустуриці і Бреговича. П'ятою групою – Мій приятель вважає російськомовних вихідців із колишнього СССР, зазвичай незмірно професійніших. Мені здається, мій приятель припускається при цьому відомої логічної помилки. Усі представники п'ятої групи можуть належати водночас і до першої. Усі вони справді музиканти, інші мені не траплялися. Це така радянська музучилищна добротність. Чи що? У січні-лютому 2004-го я жив над озером Ванзее, на самому краєчку Берлінського південного заходу. Тож до центру міста найчастіше їздив лінією С1. Поза як значно швидша С7 на той час була розірвана ремонтними роботами між Шарлотенбургом і ЦОО. Проте хоч як часто я їздив, вони завжди з'являлись у моєму потязі десь між Шенебергом та Йоркштрасе, бо то було їхнє місце. Відносно молода пара, він і вона. Обоє в околицях тридцяти, він з гітарою, вона з мандоліною. У неї те, що тутешні служби знайомств називають слов'янським типом краси. У нього радше ні. Тобто і не краси, і не слов'янської вони починали грати, то був обов'язковий Ллойд Вебер – «Меморіз». Вони відігравали його цілком пристойно, але оскільки перегін між станціями за своєю тривалістю дозволяє більше, ніж одну композицію, то виконували й наступну. Тут і відпадали останні сумніви в тому, що вони, як це красиво називається, колишні співвітчизники. Це була пісенька Остапа Бендера – з телевізійних дванадцяти стільців, та, де пілеєт мой парус такий одинокий. Так от, я їздив тією лінією десятки разів, і щоразу вони там з'являлись, і щоразу грали те саме, і в тій самій послідовності, Lloyd Вебер, Меморіз, а потім, ну я не плачу і не ридаю. І тоді мені подумалося, що якби у світі справді існувало якесь таке пекло для музикантів, то це саме воно. Вічно, щодня, без вихідних і святкових днів, щогодини і щохвилини, ходити потягами з вагона у вагон і грати не більше, ніж дві мелодії, щоразу ті самі дві мелодії. Потім я поїхав з Берліна, а рік тому приїхав до нього знову але жодного разу вони мені не трапилися. І лише минулої п'ятниці, уперше за цілий рік, вони раптово виринули. От тільки не на лінії С1, а на лінії У2, десь поміж Віттенбергпляц та Бюловштрасе. «В вашу мать!» – процідив я. І заплющивши очі, подумки оголосив «Лойд Вебер, Меморіз». І вони почали грати. Саме те, що я оголосив. Як завжди, технічно, правильно і чисто. І в мільйонне. Коли вони дограли до кінця, я сказав пад. А тепер пісенька Остапа Бендера. Слухай. Але тут сталося чудо. Вони заграли щось цілком інше. Чаттанугу. Це було схоже на бунт. Це було надлюдське зусилля. Вони прорвалися з пекла в чистилище. Їх зустріли оплесками і свистом на станції Чаттануга, штат Тенесі. Коли той чувак з гітарою пішов вагоном збирати гроші, я вперше сипунув йому трохи монет.